قوئن قال ابراهيم رب ارني كيف تقتل الموت دلتنا علیہ السلام واقعہ ذکر کی چہ ہم دا اللہ تعالی دا سوال کڑو چی رب شی اراما زماما او خما ته چې زه اوه نما مشاهده وکم کیپ ته یل موتہ چې تسرنګ مړي ویندی چې زه دا مشاهده وکم کیپیت وګورم چې دا څنګه ویندی کله ما کبل سره بتما زه ته پرون د وزیر علی السلام واقعې ذکر شېکنده خبره خدوم راغیا توګه برکت دې وزیر علی السلام سوال او دې کم برکت نو جواب کې برکت اذر علیہ السلام وی لذا به څنګه ژوندۍ کول شي تمنا و دیلی تمنا و نو سوال کولو او الفاظ بدل نه دی وږي دا جواب ډیر لیټ شي الله تعالی ته بدن سره جواب ډیر لیټ چې سل کانتا خبر اوري اې درې مل اسلام نو سلام الفاظ داغدشان مطابق الفاظ نو خدای جو اندیکی با خومات ہے اوخی اغاوی دابا ابراہیم علیہ السلام خدای جو اندیکی با خدا کیفیت ما توقع چیزی اومینم نو تر کیفیت دلیلو سوال نو اللہ تلاواتا ہوئے اوالم تؤمن تو, تو پدی ایمان نگاری تدی خبر تصدیق نکہ چه اللہ تلاواتا ہوئے ابراهيم عليه السلام دوست سلامي بلا ادي باندې زم ما يمان نه بلا امنته ایمان نور ده الله قدرت منم الله سپت منم چې الله بجوندې کول کوي نو هغه خبر ختم شوخه باز خلک وې د ابراهيم السلام ایمان نو خره تک دا سوال جواب وکړو چې ګور ابراهيم عليه السلام چې سوال کړې وندانه چې دا ایمان خدا ته سپاته پوښتنه او لمته ایمان لنر او باتی خبری چه خدا جن دی کل کئی ابراہیم السلام بھی بلا او لینو پدی زمائی مان مجھے سوال پیدا کیده و زیہنون اتراتنا خدا پاک دا پاک چه سبال سود سب دا وام اونو کی چه ابراہیم علیہ السلام دا ایکین کم زور چه اللہ با مانی جن دی کئی زکر پدی کشک ل چی ارد دبارہ بدا بدن جن دی کی گیدہ دا, دا کفر مسئلہ دا دا خو پدی کشک پیدا کی ندئی امتی ند مارا دادو کوفر خبرن چی جائی او پیغمبرو پا پیغمبران بیا ابراہیم او پیئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اغسنگ دا پدی خبرمان ایمان نگری ناغو اطیب بلا ہو لینا پدی زمان ایمان دے بیا صدق پر سوال کی نو ولیکن سالتو ذالک لیت ما ان قلبی غیر سوال می دید دے چی زمان ظلمت ما انشی پا مشاہدیس رزیم مینم تائیم دکی پیترا شروفشی چدا طریقه کار بسی سنگ براج بندی کیی چی ریز ریزش نو ایمانی اوفر طریقه نوالین لی چدا بسی طریقه کاری نو چزلزم اومت مینشی زکا دو خبری یاو زمان ستاسو ایلم ناینجی تولی کینی علم الیقین ومګاسته سو, دا دا. دا دا سو یقین شته په علم الیقین نه بس خبره موري دي خبر راځي چې پیغمبر ورولینی قران کې راولینی مونږ یم نو چې خلک به پاسي او جنګي نه دي نه علم الیقین ومګاسته سو یقین شته او هغه یقین نه چې علم سره راغله اېو بالکل علم الیقین پر سترګو باندې ونیو په دې ځل کې یقین پیدا دا مضبوط یقین نه علم الیقین ایبراهيم السلام چې بالکل زما د ازلو رموت مې چې په خپل سترګو باندې او ځنې کې پیدا شي نور سكون پیدا شي مشاهده ول اطمینان پیدا شي هغه ایماني اطمینان هو مطمئن او قزلباندی ایماني اطمینان او چې کوم لدو ول اطمینان درنه هغه پکې پیدا شي نو کلمه ورځول هغه bazie د کلمه مراد ابراهيم عليه السلام او ملګره لاله کېدمن قلب ابراهيم السلام په دې ځما په ایمان د حجره قلب ملګره مې د شک مکلی چې دله شک ختم شي دا درست نه ده نو د قلب نه مراد زله دي چې زله دي زما اطمینان په مشهده سره لیدو ولې اطمینان پیدا یو خبر دی یو مواینه دی او کې فرق ورته څوره رسول صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی خبر ورکړ چې قوم درس ته بمراشه ده پته وته چې کله تلو کتابه راله اګلته چیرې کوم مودینا تختې په جلته سره کېږي او الکل الګوا د او زرور د متوجي شیا غاړه ګیره د سر 900 او هغه ته تمیو پر چیرې کوم څنګه کوم راشه د سې عبادت شروع کړئ چلې چې تستور وي خدای وینه زیات نه ماین شي ایبراهيم علیه السلام غوډو مطالبه دا وی خبر جواب ورکړا وه په اونډن نواللہ دلوات اخوض ارب آتمیند پیار سلور مارغان اونیسا مان دا سلور مارغان ارسا جیو حبازی تپاسیر بیاد آگی تائینن کڑی ده و یو چرگو او یو تاووس و اول کنترو او بل کارگو یا تپسو نو سلور و یا سلور ایبیازا که متائین که خازین لیکی لیدی جدی دوزان لزان زن لسیپاہ دی چرگ چرک شه هوت نشه هوت ما دارل ونی تول از دغه ته چې لګیدلی چرګو پس منډوی او تاسو چې نه د بختل حسین باندې ناز ده اگر چې د خپل لغون دگی ډیر خستنی خودته د بختل حسین باندې زیات نازیده باندې کلو چې ته یو کله او کمدره جلبه جلبا ذریعے تکته سو کوړه خو راکای نه سره وزريږي نه جلبا دې ګر او دار کاغو چه انده خبیصت تبری خبیصت گندشنو خباستت بونی او دار برد تپس ترنه ده ده گیره شو کی را تپس دیکی ده گیره شو دار کول سپاد انسان کی دی شهوت دار انسان کی دیر خلق داسی دیجی بس دار که پسی سبا لگی دلی بخیرت دیر جلبازین دامتاسو گره در انسان کی را او دار کنگی خسن ناز دام انسان کی او خبیص و طبع چه بس مردار او گنمانا حرام او حلال انگوری او گیڑے دا چید او دا گیڑے سر شوک یا تپس دا صفت دام انسان کی دی او داوت اللہ راول دا صفت پہ, پہ, را پہ انسان کی دی بس داوت اللہ و خود جگور دا طور صفت پہ دا طور با دوبارہ جن دی شدک کرنگی دا صفت دو الله اللہ تعالی جون دیکھرو آنے دک کرنگی دا انسانم ر امق واقعیا کې د دین غټ ځناور راجوندیکو خر حیګ او داغه نمق واقعیا کې اومدک واقعیا کې حضرت الله صل او سلام وفات کو دوپاره یې په ژوند او داغه نمق کې هم انسانانو واقعات تیرشي وی دی کې انسانانو ژوند کې نه ټول الله تعالی کولې دا ټول د دې د لای د مقصد د دې داره چې څنګه د شونه الله راجوندیکو په دې واقعې کې اشاره او مقصود بیان دی خبرې دی انسان د کچ کم بدن دې په سره بازی دو مسلمانانو کم شکی یه را ایتو آتیا بدنو اینا ندارو خونو براقاسی دابت امونو با ایداسی شکون تکیو گی دا. ام دابت امونو با اللہ راقاسی ام دکرانگی با حشر کی بی دابت امونو بای نو بار حال اللہ و تایدا سلو راتنکا فصرحن ایلے گا نو صرحن ایدوه مانی کری صرح و اصل کی مائلہ کولی تا بیلکی ذان ترکتے مائلہ گا عادت ایگا عادت پ زان طرف تر. ده ایلو کانا دردک که مانی پتلگی زان طرف تر. عدد کچه تاو تا بیا آواز ورگی نو رازی. دو دام اطلب نو بازی دیزه که تفسیر کرد. اطلب نو بازی دیزه که غلب تفسیر کرد. اطلب نو بازی دیزه که اینکار دیزه که زب مطلب دارد جی عدد بس چه سنگ و تا شپیلی و آواز که استا خوات او ایوب علی ابراهیم علی السلام نے اللہ مثال ورکوتہ پس مخلوقات جان سرادت تو نتی تو توحید مثلا بیان ہے تا خطہ بڑا ظرا غلط در جمهور علماء خلاف تو قران خلاف کہ خدا با بتویلین جزاً ٹکڑے ٹکڑا اے ٹکڑا دیا دین مطلب ہے یہ عالم تشریح سبحان کی تبو مسلم سبحانی قران کی تاویلات کی کمزور تاویلات کی تفسیر کبیر ولی کی دا تاویل کڑے جنہور علماء وی پسورو ہننا مطلب دارے جزان سرمائلہ که او دیادیت بارت کی ادماج دے بیادی زبا کا او دیادیت بلکل تکلہ تکلہ دا گینا بلکل غوخی چکنی کا او دیادیت چکنی را والد آگین اسے سیسا سو مجال بیادی اگرزو علا کل جبلن پا ہریو غربان دی من ہننا جز انداری مارغانونا دا دیگر غوخو کتونا گوز جوز اغار پککولتو بلیگی جوز ٹکلہ ٹکلہ گرونہ کم رونی ندیده کی مکسیرین سو کوئی گوو رونی سو کوئی سلور بس قرآن ویلیده علی کل جبلن باری او غربان دی لگا لگتا که دا او رونی یا سلور رونی بیاد کمی علاکی گرونی بس سیخ بردار چکم گرونی خوش آکے گرونی ابرایم علیہ سلام بسا گرونی مرادی ودی یا سلور دی نو هغه کې راځي او الله پرمایل سم مدعون بیا دې ته आवाज نو دا دی ایا خو نور بل ټکنیک ټکنیشي وبلا بس ټکنیکی ته ته आवाज وکړه نو ځدی ګراندی الله تعالی ته یو د همغه وضعیت تاسو وګاوهه आवाज وکړه الله یاتینک رازب دیتہ سحیا امنا داونه جرالو زیو دګه قران اده جرالو زیو نو خلو په چیرې دا منورالو ټیوآ کېمابال ته پاتې شي نه نه تاسو په منډ راځي بسر را وانه نه دا څنګه کار ابراهيم عليه السلام کو چکنیک ټوپلو او بس څه شي نو بس غیره منډ در ته تاسو نو بس ته نبی نا چتنا چتن وحا واسرامن دکله ته محامخ راه الله وتعال حال په دې کې دلیل شو ته با اسمان انشاء الله په دې انسانان وباسي الله تخر کو پر مل عالم اوس بالکل یقین کو مشاهده سره یقیني خدامخ کې الله عزيز چې الله تعالی خالق دې او حکيمم دې حکمت والره په خپل حکمت سره هغه بجو د خپل هیت هغمت مطابق سټینچو وایي نو دا د الله قانون نه خل نه قدرت کړی شوخ د ژوندۍ عام قانون د الله د نړۍ قدرت ته ټول انسانان مم پسی حیوانات مم پسی یو بدلولي بیا ختم شي ورپسې آیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل نو لدی ا ته بل سره ثابت وازه تم مقدا حبر ثابت شو چی خلق به پاسی قیامت برازی بیا قیامت ل تیارې په کار دکنه نو قیامت ل تیاری د کار خرچم پکاره چی خیر ته سړي ځان سر ثواب نه ونی نو دلته ان پاک مسله ذکر کړې امر کې زیاتره د جهاد مثلا ته رشیدان جهاد په کار ان پاک لازمی دی نو دلته کې د ان یا آیات کې دی آیات کې مسالم الذین نه مراد مؤمنان دي مسلمانان او انفاق چې کوم مسلمانان یي خرچه کوي اموالهم دخلو پاکه مالونه مالونه مراد پاک مالونه او حلال مالونه په سبیل الله ولاره الله د لارې څه مراد دی کول د سبیل نه مراد سبیل خلارې کوي کول د مراد دین دي څنګه چې بلاره باندې سړی منزل تراسي په دین او منزل تروا باندې الله طرف تروا باندې نو دے دی دین تا دے دی ملت تملہ روی لکی پڑے منم سڑے یا منزل ترواند او بیا پا سبیل اللہ کے اغمہ دارسن داخل لی که خرچہ کے علتا تبلیغ پکے داخل لی که پزانے لگے که پبلے لگے جہادم پکے داخل لی مساجدم پکے داخل لی دالی حددین سن رکھا بنا چھری پاگے که لگول داتو سبیل اللہ نو اللہ فرمائی ایک مثال دا نفقات دلتا بے اٹکیوائ مثال الذين ذا كسان مثال نور کې د غيدنه پکي مثال ور کوي مثال نه فقات الذين مثال د خرجو د انفاقو د ا کسانو چې خرچه کوي حلال مالونه پات مالونه پلاره د الله تعالی کې کما صالح حبت نه دا مثال دا د دا داني له دا الله وي الله مثال بياني ترغيب ور کوي په دې آيات کې ترغيب د انفاق مثال سره او په دې د خرچيم بياني نو اللہ دا سور که لگه یو دانا دا آغینا وی کرینو اغرا زرون کی وو ابیا پوو هر یو بودی کی سل دانیو نو اللہ انسان گا چه دکت زیادی کی و سو دانی جولیشی نو دکت رنگی دی انسان دا سواب سے واقیی ترسو پوری چه یو سو مل نو دام زیان ترانی شک چیر بچو په او دي سل دانی نه دي شل زله دي د لاله مثال بیان نه ممکن نه دي محل کې د شوس مختلفه تخونه دي کېري شي او کوبي په نوې کې ممکن وي د هغه سره مثال هغه ارکولاج کې دي سل داني کېري شي د دې وجه الله ورسول مثال بیان مثال خلک دار شهر راځي بل پلان کې سم د بلا بشمول بلا خلک مثال ورکړي بس وسلم مثال مرکه انسان خرچ کړي د الله په لار کې دا, دانا دا دی وی مثال دا چې به یو دانه د او دي پرلا ووږي شو پاره ووږي د څل نه شنو ټول څل نه شنو و سوا د دې یو روپانه یو پوسم چې په دې ځایونه کې خرچه کړه کما صلی انبتت سبعه سنابل په کله سنبله تمه حبه دامتله دا مثال وځه شو نيات ساته بدل کې من جاء بالحسره له له 10 مثال نو کوم څه کوم یو فلسه تا باندې سلام کوتا جواب او بلې سلام تم له فلستا دمو او چې دغه په سلام او اخلاص سوا شنو او سي وښینو یو نو اوسو خبرم زين دراځي او کوم خیال نه باز برکه دونه سي برکه تیر من الذی یقرئ الله کرم حسنا فیضاع فیضاع فهو اضعافا كثيرا دې ان الله تعالی کل اخلاص سي وای نه بیسم او دې آیات ورته چې خدای پاک پخته لوي والله دې دعا قبول مې شي الله سیوا ته چالو اچو باندې جسم ته نو کم سه کم یو نه پلس او بیا سناسو اخلاص ویني یو په وسه وناچ بیا د دینه برشم بیا اضعفا کثیرا والله هو سم علیم الله پرما اعلی مولا خدای ادم ساته ده کې ده نه پکې او د صدقې زګورشه ورپس ای آیات کم دلیزی کرکی گو حضرت ایو سو خبر غرد او ساده ده خرچه ده پارا ده انفاق ده پارا ده صدقه ده پارا غرد غرد شروع دا ایمان ایمان دا ای انسان میل نو اللہ صدق قبلی لگتا اسلام مسللللزین ایون فکونس اور اس تو بخدیع پاک پخپلو الاخر څلذي ينفق ما نوري الناس لا يؤمن بالله واليوم الاخر او دي هم سم سي بارګ هم ناشي چې کافران دي د عاید د اعمال داسې دي کریمه دي نشکته به لري په شان دي شپ دي چې باغونه هوا والو ابس ختمه کی نو د ان پاک او د خرچي باندې داغه د قبولیت ایمان شي ایمان یا ایوہ اللذین آمنوا ان پیگو اے مومنانو خرچہ کول ندا شرط لازنگی دی دویم شرط آدھے چھپا طریقے دو سنت بانی رایات ساتھ سنت طریقہ دارا کچھلتے پکیز اٹھول حق زائے کٹھول پور کنگی پری جلے کسنگا چھلے پری علاقوں کے دھول پٹول اجومات دو چلے اجومات پٹول ہو لڑے بہتر داری پھول انہوں کیا وارک جماعت لازمین ہے جماعت کے سبت اتقاق نیم تکیز جماعت دو خوراک زیادن انہیں نوہتر ہے طریقہ خور تو سنت موافق مطلب دار اس کا پور کی ضرورت تلاہوین پور کی ورکا بیا داؤنڈیاں نی پیاد اگین عرصت اللہ خلق دار تو خپل پور والا سنوگی پاتیشن دار دا خلاف کرنی سنت داری حلال مال ورکا حرام مال موردہ کہ حرام مال بنے لے سواب دے تو باز اولماوی ریمان نمکلا شخده او تا حرام بولی جو تبی سوابو نگڑی دا کن شریعت مقابلہ شخده حرار او حرام او حلال مین شو. نو حلال مال ورکول ندا تول سنت طریقی چکی میری نوریم دی بارا او دریم دا دا دا اخلاس چی اخلاس پا کیوی نو کبولیت دا در شرطن دا وات غدی چی سواب پی ملائی یو شر داسره بالکل ثواب ختمي لکه ایمان شو کفر شو لکه راست ان شاء الله وال بسیات کی رضی دیځنه مې توضاحت وکیا ديار لسمې سپاره آیات مې تو نفاق او کفر داسره چې درس بالکل په ثواب نه ملای او کاټر کړه چې ایمان راو او کفر په حالت کې صدقه کړی نو اامنتم علما اصلتم من خير او مقال بیا به ثواب ملای وي نو دوی داسره چې بالکل ثواب نه ملای وي کفر او او دریم کثم اغه شروع ده نه چې صدقه شې کو بیا رښت په تخاره واده ثواب ختم شي باطل شي صدقه رښتو باطل شي او شي صحیح شي قرست باطل شي لک ریا شو ان شاء الله او ته راضي منن ولا اذن زبدل شو او ریا شو دا خبره شه نه دا خبره مې چاته او آیات یې کوم دیکھ کہ خبر بیانې الینه ان بکو ان امواله په سبیل الله په سبیل الله او زحد می بیانته ثم لا يتبعون ما انفقوا دیور کی صدا خبر په بیانن دغه شرط بیانې چې ګره صدا کئ او تاسو و نو بیا ګره یو څه راتلېږي اوبو او په څه نه لګي چې من من ولګي وېثباد لکه مثلا جوڑے ته بلې دې وادې کې دا ټول ما که تاسو ډېر فون کړئ لرئ ټول لوكال پدختاره کې غاج دي شهر من د دېنو کو سکول کې ویلي الکه دا جوړه ته سکول تمړاله ها نو به څنګه چې زړه کا نه کومه کې دې ته نو سره کا نه وروسته دا شي خارې لري خپ دا پکې ولا اغا او نظر چې اونې لگے سره کې بس نو ده عیاد که زرر ستایرگی نو بیا یو خوداقش زرر تاستماعی چی روزانه یاده لید صحیح شکر نند والی سرکاور پای سبای پنج رخیز رواز تا پوگو دی که خود پولی لده گو تو الانسان و عبدالی اخسان انسان خودی اخسان بند ده نا بر پوگو ده سر لازیمی بلد دو سر جانگ شنو عطای امالا بما پا خیالتنو پای نو دیتم ازاگ لی که زرر ل بلہ دغه سره جانشناته پرونه سره لږه رپي شابه سره لږه راغله نو دا بیا سره حاصل دا ده چې ورته بس د الله درزاده پاره دی ورته پاغه په سنت بیا زاددل کین نه هغه تفصیل طریقہ باندې تکلیف ورکه نو د تاسې سدا کی الله په زینت بیانې چې کل حلال مال په سنت طریقہ د اخلاص سره د الله تعالی ترکه خرج کې او سم ملایو دیه نما انکومن یا په دې په سننه منوله بادل او مزراتوله کنه الله د دې اجر بیان وکړي او ته الله ولی له اجر من عند ربي الکه دې په دې لپاره چا سره ده دا نغ سره ولا خوف علیهما کمل شنه دا یره ورني چې دا د عذاب راځي د آخرت د عذاب دي د عذاب دي خبرم زين درالا ولا بالحزنون او نغ ور سره دا هم چې دنیا کې دا دا شو باغې په بغم جدي خبرم زين دراځي نو پدې آیات کې دغه خبرې بیانې دي صدقه په متعلق خو بیا آیات ساده ساده کم په جندل پکاره آیات کې اخروی پیدا په ذکر شو جلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون خداسنکه دنیا کې دغه پیدل حق دنیا په دې مصیبت د پکای تاسو په لیدلې چې کو خراب کو بنيو صدقه وکړه زکه صدقه کې برکت انسان باندې را رواني انسان باندې مصیبت او کوم مصیبت راشنې غیم شې دا کومه پکار خو سره صبر هم وکړی او کوم مصیبت باندې راوستلو باغې باندې الله رزام هم پکارنه الله رضا کېدل هم پکار او مصیبت بیماري کې صدقه پکار یو حدیث کې راځي یو عالم په ګوره کتاب لیکل دا او مرزا کوم به صدقه تخنه مریضانو په صدقه سره او باندې اندارځي نو د نېې پېداې د د پکې مصیبت د پکې دا او بلدہ دی دنیا کی چوئے مال میں سیواشی انگوزانا لزد روپے صدقہ کا اللہ طلاب علی مال سیواشی یو خبر ادام کو پی جنے صدقہ بھی آپی جندل گوری پکار دی پیدے ہم کو دنیا ہم آو دا آخرت پیدے ہم کو صدقہ سے دوئے پریم لان کوئے یو صدقہ دا صدقہ دیتا و رکھتا مال را والد اللہ در ازاد پارے چاہتا ورکا ندیتا سوئی صدقہ او ګټه بل مان راوال دی او کسته د دې پرور کې چې د دې د جدي جيشې د زنا نغجال شي ډیر زاش نه دي ته سوي هاديه وي او یو داسي شی چې تهاله چاسته شهر او چاوي سره صدقه در ده شيراو دوي ورکول مرور او جزاب ښاندام شي شه دنه بي له سر رسول الله سنت اول ياب چاته يو ويكايهت ويكايهت باندې ځان کوي دا لازمي خبره باندې کو سلي پونشي ويكايه ځان بچو لته هم قايزه په لاره پرمجيدو كتاب دي پازد کړ نو ته چاله مند دي په روانګه چې یپاز ټیم کومه تاسو کېل کېداره مې مو کېده چې نو نقصان نه یوه بل پسې کلشن کو پوری چې چار پسې کلشن ټوپ راوړي د هغه پی سي اې خبر هم نه اندره لګا چې چار پسې راوړي چاته تکلیف ورکړي په دغه دا کم کڅه په څومره کې ورکړي نو دې به تورې وکای ورکړي دا کم نشي ویل دې سره به تورې وکایا ځان دی په سیمه مشينونو لري که د پیسي اسنو ورکو سره حاکی وروه دي نو سوال ما په ځراړي بدل وران علي یو تر خپل ورکو سره مشينونو لري سره واټ ټکول شي وي نو هغه له راکېسي ورکول په تورې وقایدي د ځم د حفاظت لپاره یا مطلب دا دی مال چې په غیر دي او ته اکاس لا پیسي ورکه خپل مال اخلاس نه دي ترې شوت حق دی استا مال دی پس به تا اغله پیسې ورکې خپل مال راخلاصې نه دي تبه رښتنه وی دي تاسو وی وی کاي نو د ام شرعت کې جایز دي ځکه مال الله دی لپاره تړلې ده چې ته خپل نو بعد منتما آیات کې او خوي په ځایل بیان شل او د دنیوي په ځایل متمد حدیث او بیان کړ بل اخر کې ته پر کوم تاسو په جنډ چې صدق صدوي عمروت بس وَإِنْ قَالَوْيَا تَقَارَ وَكِجِوِي إِبْرَاهِيمُ وَإِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَبِّ عِيْرَبَدَ مَعَرِنِيُهُ فَمَا تَعْمَا تَعْمَا تَعْمَا تَعْمَشَهَدَاتَمْ كَيْفَ تُخْيِي الْمَوْتَ عِنْدِكَيْا الْمَوْتَ عَرْرَا قَالَوْ فَرْمَلَا تَنَا وَلَمْتُمِنْ آيَاتِ اتمنان مشاہدی ولا اتمنان بکراشی قالاو فرمائل اللہ اندلہ فخص فسکونی سا ارباطا منقلی سلوک مران ران فسرحن ایلیکا بسنی لنا مائلہ کزامتا او بے ثم ٹکرہ ٹکرہے کا سمجھا علبیاء اتر زوارانا کلن چبلن فاریو وردان دے منحلنہ ددینا جزعن جو اند یو حصہ داگر بکی چکنی مکنی را والا پہ یو یو قرمانی لگا لگا کیا سمد اوم اللہ بیاو بلد الرا آوازو بتا تا سایم پمند وعلم یکنو کا وفتہ انا اللہ جیکنن اللہ تعالیٰ عزیز غالب دے و جو اندکورو پے حکیم ان حکمت والا دے مثل اللہ دینا مثال دنا پکے دا کسانو ینکی کونان چے خرچے گئی اموالا ہم حلال معلوم کی سبیل اللہ فلاردہ اللہ تعالیٰ کی فدندہ اللہ کی ندودہ لنا پکا تو مثال اللہ وردے نمیتال ندودہ لنا پکا تو کاماظلی حمکتن فشان المسان دي داني دي أنبتت دارا زر منكي سبع سنة بلا ووضي في كل صنبلة الفهر يوضي كلمة حمتة سلداني والله أن لا تناجد يوضعي فرسي وكي لرا لمن لآجل فرى يشاوك ولي والله أن لا تناجد واسم فرى أفراد الوالد علي من قويد فن يد خرج كونه مالي فان يكونت خرجت اي او ثم لا يكبرونا بيادي نتابي كلماء خرچي بسيان فاقوشدين خرچة قلداء من انباتنا ولا اتاونا سسر لهم دويد فارا عجره سواب دي دي عمد ربهم ولا خوضن عليهم بغي رب تيباني ولا هم يحسنون اعنبدي عمديني